Це не можна пояснити навіть власним батькам. Одне слово – я тут сама. Сама, мов, Нейл Армстронг на місяці. І всі люди для мене – інопланетяни. Я сиджу у центрі місячного кратера, де рухи уповільнені, тіні пропливають наскрізь, мов, риби у водах океану. І моторошно дивитися на них – Адже знаєш, що частково перебуваєш у місті мертвих. Ось пропливла жіночка років сорока, у яскраво синьому модному костюмі, широкий блузон, скроєний за фасоном летюча миша, спідниця олівець до середини коліна, босоніжки на платформі. На вустах яскраво червона помада, довгі широкі стріли на повіках. Аля неферті зачіска атомний гриб. Красива жінка, сповнена енергії, сил. Я жахнулася. Зараз, тобто, у мій час їй сімдесят чи більше. І усе у минулому цей літній день, і цей синій костюм, і ці стукалки на платформі і тонка талія, і вузькі литки. Усе спотвориться, все піде у пісок часу. І цей пісок обліпить її з усіх боків, притрусить лице, занурить у безвихідь, туги й нездоров'я. Яко взяла прискіпливим поглядом по перехожих? Подумки прибрала з вулиці тих, кому за п'ятдесят доволі бадьорих чоловіків і жінок, що поспішають на роботу. І скверик спорожнів. Навіть немовлята у візках у моїх очах перетворилися на майже ровесників. Повилазили з пелюшок і засіли з сигаретами та пивом на сусідніх лавах. І над всім цим осередком часу височила синя пика Карла Маркса тікати, негайно повернутися, розповісти про усе Миросю, здатися лікарям. Більше ніколи не їздити на ту околицю. Я встала з лавки, страшенно хотілося пити, але навіть випити квасу з круглої бочки ціною у п'ять радянських копійок не було за що. Дивилися на людей божевільними очима, мов, їх тіандр, що надовго залишив свою водну стихію. Хотілося не самовито закалатати у стіни будинків з криком «Випустіть мене звідси!» Ось що означає «Нема з ким сісти хліба з'їсти» або попросити у когось хоча б колток води. Перед моїм внутрішнім зором, мов неонове виїзка, випливла адреса «Вулиця Жовтнева, будинок сім». Мов, у гаряці я охопилась за задню кишеню своїх джинсів і намацала там учорашній бублик. Учорашній? Тому бублику нині було плюс тридцять років. Від цієї думки я зареготала, мов, божевільна, аж матуся з візком сахнулася і поквапилася швидко проїхати повз мене. У тролейбусі знову їхала зайцем, сказавши кондукторці «Excuse me, I don't understand». Вона подивилась на мене переляканими очима і швидко пройшла далі. Я подумки посміхнулася. Мені були знайомі ці перелякані чи опущені долу очі наших за кордоном. Звісно, Звідси до того часу було ще далеко, і народ їздив хіба що до Болгарії по профспілкових путівках, які дозовано видавали передовикам виробництва. Але навіть через 20 років тінь цих переляканих поглядів ще міцно лежала на обличчях наших туристів. Ніхто не звик дивитися прямо, а тим більше посміхатися просто посміхатися перехожим чи вітатися в крамницях. Я поглянула на пасажирів. Усі вони їхали з зосередженими обличчями, готові у будь-яку хвилину дати від коша один одному чи здійняти гвалт, видирти зубами своє місце під сонцем ближче до вікна.